Második fejezet. Ebben szó lesz a bérlő lányáról. szerzőt elviszik az országos vásárra, onnan a fővárosba. És választ kapunk arra, mit történtek útközben. Gazdánnak volt egy kilenc éves kislánya, aki igen ügyesen bánta a varrótűvel, és pompás babaruhákat tudott csinálni. Ez a kislány megegyezett anyjával, hogy ezentúl a baba bölcsőben fogok aludni. Ezt a bölcsőt betették egy szekrény fiókba, a fiók elé szabadon lógó deszkát tettek, hogy a patkányok ne férhessenek hozzá. Ebbe az ágyba aludtam, egész ott tartózkodásom idején. Helyzetem lassanként kintűrhető élet abban a fiókban, ahogy megtanultam nyelvükön beszélni, és kifejezhettem szükségleteimet. Ez a kislány olyan ügyes volt, hogy néhányszor végignézvén vetkőzésem és ötözködésem, ő maga is fel tudott öltöztetni, bár én soha sem kértem tőle, ha magam is megtehettem. Vart nekem hét inget, fehér nem őimet, saját kezűleg gyakran kimosta. Ő volt egy a tanítónőm is. Tőle tanultam meg a nyelvükön beszélni. Ez úgy történt, hogy rámutattam valami tárgyra, mire ő megmondta annak a nevét. Néhány nap múlva már magam kérhettem, ha szükségem volt valamire. Nagyon derék kislány volt, és alig negyven láb magas, korához képest igen kicsike. A kislány Gildrignek nevezett el engem. Ezt a nevet felkapta a család, és később az egész ország. Ez a szó latinul körülbelül nununculus olaszul jelent, én törpének fordítanám. Ennek a kislánynak köszönhetem, hogy abban a kihetlen országban nem pusztultam el. Míg ott voltam, nem váltunk el egymástól. Én őt az én kis grundálcsitemnek, vagyis dajkámnak neveztem. Nagy hálátlanság volna részemről, ha nem említeném fel irántam táplált szeretetét és jóságát. Szívemből kívánom, bár lett volna módonban meghálálni jót éteményeit, ahogy megérdemelte. De ehelyett attól félek inkább szerencsétlen, bár ártatlan okozója voltam későbbi balsósának. Lassanként elterjedt a hír, hogy gazdám milyen furcsa állatot a mezőn. Akkora csak, mint egy plaknuk, de különben ember formája van. Emberi mozdulatai, beszél is, már sok szót megtanult az ország nyelvén. Két lábon jár, szelid és kedves. Jön, ha hívják, szót fogad, finom kis tagjai vannak, és az arcbőre lágyabb és finomabb, mint egy három éves gróf kisasszonyé. Egy másik bérlő, gazdán szomszédja és jó barátja eljött, hogy meggyőződjék, mi igaz a meséből. Mindjárt megmutattak, feltettek az asztalra, ahol járkáltam, ahogy parancsolták, kardot húztam, bókoltam a vendég előtt, saját nyelvén megkérdeztem, hogy van, üdvözöltem őt, ahogy kisdajkámtól tanultam. Vendégünk öreg, rövidlátó ember volt, szemüveget vett föl, hogy jobban lásson. Ezen hangosan kacagnom kellett, mert olyan volt a szeme, mintha a teli hold világítana üvegablakon keresztül. Gazdám családja rájött derültségem okára, és hangosan velem nevettek, amin az öreg fickó elég bolondul méregbe jött. Ez az ember nagy zsugori volt. Szerencsétlenségemre azt a gonosz tanácsot adta a gazdámnak, hogy mint látványosságot mutogasson az országos vásáron, a szomszéd szomszédvárosba, félórányira, ami 22 mérföldet jelentett. Mindjárt gondoltam, hogy valami baj van, látván gazdámat és barátját hosszan súgdolózni. Közben ugyanis gyakran rámutatott, úgyrém lett néhány szót is megértettem. Másnap Glumdalich, az én kis dajkám elmondta nekem, miről van szó. Ravaszul kikérdezte anyját, úgy tudta meg. A szegény kislány mellére szorított, és nagy bánatába sírva fakadt. Félt, hogy a durva és otromba népek még valami kád tesznek bennem, agyon szorítanak, vagy eltörik a lábamat. Azt is észrevette nyilván, hogy természetemtől fogva mi szerény vagyok, hogy vigyázok becsületemre, s mi így méltatlanságot éreznék a gondolatban, hogy nyilvánosan pénzért mutogassanak a csőcseléknek. Papa és mama úgymond azt ígérte, hogy Gildrig az övé lesz, de most már úgy látja, épp úgy lesz, mint tavaly, mikor egy kis báránykat adtak neki. Azt mondták az övé, és aztán mihelyt a bárányka meghízott, eladták a mészárosnak. A magam részéről, hogy őszinte legyek, nem féltem annyira, mint dajká. Erősen éltetett a remény, hogy majd csak visszanyerem szabadságomat, ami pedig ezt a méltatlanságot illeti, hogy mutogatnak, mint holmi szörnszülöttet, megnyugtattam magam, hogy hiszen idegen vagyok ebben az országban, és hogy ezt a balesetet nem vethetik a szememre, ha visszatérek Angolországba. Szerény véleményem szerint Nagy-Británia királya az én helyzetemben ugyanígy járt volna el, mint én. Barátja tanácsát követve gazdán beletette Cskatujába, és elvitte szomszédvárosba, ahol országos vásár volt. Kislányát is magával vitte, hátul ült a nyerekkasban. Zárt doboz volt, amiben laktam kis ajtóval oldalt, hogy ki is bejárhassak, és néhány légnyílás is volt a tetején. Kisdajkám baba ágyából kivette a kis dunyhát, hogy arra feküdhessek. Ami engem illet az út nagyon megviselt, bár fél óráig tartott csak. De vegyük hozzá, hogy a ló egyetlen lépésre kitett negyven lábat. Emellett állandóan emelkedett és süllyett alattam. Úgy éreztem, mintha hajón volnék, dühöngő orkán közepette. Egy kis kocsmánál gazdám leszállt a lóról. Ott tanácskozott a kocsmárosra. Előkészületeket tett. Bérelt egy grúltrúdot, vagyis kikiáltott, jelenteni a városban, hogy csodálatos teremtmény, mint látható a zöldsasba. Akkora csak, mint egy plaknuk hat láb magas kis ennek a vidéknek. Másképp azonban egészen olyan, mint egy ember. Több szót hibátlanul kihelyt, és számos szórakoztató és mulatságos tréfát mutat be. A kocsma legnagyobb szobájában háromszáz láb átmérőben asztalra helyeztek. Kis dajkám az asztal mellett állt alacsony széken, hogy vigyázzon rám és igazgasson. Hogy a tolongás ne támadjon, gazdám úgy intézkedett, hogy egyszerre 30 ember tereszenek csak be. Mikor megtelt a szoba, becsukták az ajtót, és én járkálni kezdtem az asztalon, ahogy dajkám parancsoltam. Kérdéseket tett fel, vigyázva, hogy csak olyanokat kérdezzen, amire felelni is tudok, és én feleltem is, oly hangosan, ahogy tőlem tellett. Többször a nézők felé fordultam, hajlongtam, üdvözöltem őket, és beszéltem hozzájuk. Szesszel töltött gyűszűből, glumdalik kaptam, ittam az egészségükre. Kirántottam szabjámat, és vagdalkoztam vele, mint a vívók. Kis dajkám szalmaszálát nyújtott át nekem, amit lángyának használtam, és szabályosan bögdöstem vele a levegőt, ahogy fiatalon tanultam. Egy napon tizenkétszer harminc embernek mutattak be. Annyiszor kellett ugyanazt a játékot ugyanúgy végigjátszani, hogy végre halálosan kimerültem, és bosszus is lettem, de egyre többen jöttek, mert híremet szétvitték, és végre csak nem betörtem már a nép az ajtót. Gazdám saját érdekébe vigyázott, hogy senki ne nyúlhasson hozzám, csak a kislány. Óvatossággal deszkákat feszítettek fel az asztal körül, melyen belül kézzel nem érhettek el a nézők. Mégis egy vásott iskolás fiú egyenesen fejemre célzott egy magyaróval. Hajszálnyira repült el a fülem mellett. Feltétlenül szétkocsantja az agyvelőmet, ha eltalál, mert akkora volt, mint egy úritök. Elég tételül láthattam, hogy a kis fogot jól ellátják, és kilökik a szobából. Gazdám kihirdette, hogy a legközelebbi országos vásár alkalmából újra mutogatni fog. Közben megfelelőbb járművet szerkesztett számomra. Ideje is volt már, mert az első út és nyolc órai munka úgy kimerített, hogy alig álltam a lábomon, és szólni sem tudtam. Három nap is beletellett, még egy kicsit magamhoz tértem. Addigra százmérföldnyi szomcítságból mindenünnen zarándokoltak már az emberek, halván híremet, hogy megtekintsenek. Harminc emberből állt az első szállítmány. Különben gazdám a teljes szoba árát követett, de olyankor is, mikor csak egy család nézett meg. Úgyhogy hosszú időn keresztül egész héten dolgoztam, szerdát kivéve. Ez az ő sabátjuk. Gazdám meggyőződvén róla, milyen szép keresetre tehet szert általam, elhatározta, hogy elvisz az ország legtekintélyesebb városába elintézvén ügyeit és ellátva magát a hosszú útra elbúcsúzott feleségétől, és 1703. augusztus 17-én, két hónappal partra szállásom után útnak eredtünk a főváros felé, mely az ország közepén mintegy három ezer mérföld távolságban fekszik. Glumdalik gazdám mögött ült a lova, ölébe tartottak a kis lakódobozom, melyet előzőleg a köré erősített volt. Ezen kívül még csak egy szolgáló jött velünk, aki hátunk mögött lovagolt és a podgyászt hozta. Gazdám úgy gondolta, hogy útközben mutogat majd a városokba, melyek mellett elhaladunk, vagy előkelőbb birtokok házaiban, ahol lehet számítani közönségre. Könnyű útonk volt, glumdállít azzal az ürügyel, hogy fáradt, sokszor megállította a lovat. Sokszor kivett a dobozból levegőzni, megmutogatta a környéket. Öt vagy hat folyón is keresztül gázoltunk. Mélyebb és szélesebb víz mindegyik, mint a Ganges vagy a Nílus. Ők csak pataknak nevezték. Tíz hétig voltunk úton, és tizennyolc nagyobb városba mutogattak, nem is szólva magán és néhány faluról. Október 26 án elértük a fővárost, amit ők Lord Grootbroodnak, vagyis a világegyetem büszkeségének neveznek. Gazdám a főúton vett ki lakást nem messze a királyi palotától. Jegyeket nyomtatott és meghívókat, melyek részletesen foglalkoztak velem. Három és négy láb méretű szobát bérelt ki, 60 láb átmérőjű asztalt csináltatott, szélén három láb magas kerítéssel. Az volt az én színpadom. Naponta tízszer mutogattak, mindennek nagy álmulatára és megelégedésére. Most már tűrhetően tudtam beszélni nyelvükön, és minden szót megértettem. Külön az abc üket is megtanultam, és itt-ott írásba segítettem magamon. Mi úton voltunk, Lumb volt a tanítom, és szabad óráinkban most ő oktatott. Kis könyv volt a zsebébe, akkor amit egy térkép, mi biblia vagy ilyesmi. Ebből mutogatta a betüket, és magyarázta a szavak értelmét.